A Radio Palafrugell us proposem l'Hora del peix fregit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 a les del matí i fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia, divendres 22 de novembre comença un nou programa de l'Hora del Peix Fregit un programa en el qual a la primera part la l'acabrem xerrant amb, amb l'Espai Dona i la Regidora de Joventut i Polítiques d'Igualtat i és que posarem la mirada una vegada més en els actes del dia 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència Masclista tindrem amb nosaltres a la Sònia Viboles i a la Mònica Tauste. Això serà per tancar la primera part i també tindrem, òbviament, la informació meteorològica i, d'altra banda, a la segona part doncs tornarem a tenir la presència de la Carla Romagosa, la nostra experta en menopausa i que avui ens parlarà del millor estil de vida per arribar a aquesta etapa de la vida de la millor manera. Són les 10 i 8 minuts, comencem! Doncs després uns quants uh, dies uh, m'acompanya novament en Vicenç Rodríguez. Bon dia, Vicenç. I bon divendres. I bon divendres. Has vist que ve tornar a l'hora del peix fregit i que sigui divendres. Sí, eh? això és genial. <laughs> Doncs eh, aquest divendres que hem començat a teixir eh, amb unes pluges, ara fa uns minuts ens ha hagut hagut un, un ruixat res eh? S han sí, estat sí, sí, un minut o dos però... un fort rojat, però bueno, va ah, fent va fent ah, aquesta pluja. Ah, ara surt el sol, plou i fa sol Sí, no? És Les aquest temps peniten, de, de tardor eh? Bueno, aviam vale. Doncs eh, aquest temps que ens acompanyarà doncs, aquest divendres eh, després sabrem què, què, què passarà de cara al cap de setmana ens ho explicarà en Josep Pasqual però abans comencem amb informacions relacionades amb la comarca. Per on comencem, Vicenç? A Torrulla de Montgrí desplegaran la FIBA Òptica per tot Torroella. Així ho ha aprovat l'Ajuntament en els plans de desplegament de fibra òptica presentats per les companyies Vinga i Adamo que s'afegeixen al de Telefònica que en va fer un desplegament parcial durant el 2016. Amb l'arribada d'aquestes dues noves empreses que tenen previst efectuar el desplegament per fases, es preveu d'una cobertura a mitjà termini a la pràctica totalitat del municipi. FiFA fa pocs mesos, el percentatge de cobertura al nucli urbà de Torroella no superava el 25% i a l'estartit era del 50%. Per aquest motiu el consistori ja feia temps que havia fet moltes gestions per agilitar l'entesa de la fibra òptica especialment davant del principal operador del sector Movistar que, malgrat la insistent demanda municipal i de particulars, es mostrava poc actiu. Des d'aquest estiu però, l'interès d'altres operadors ha fet que s'hagi iniciat el desplegament per fases en funció també de la demanda dels usuaris. Els plans dels operadors permetran que aviat la pràctica totalitat de les llars del municipi, polígon industrial i plana inclosos, puguin tenir accés a la fibra òptica, un servei bàsic tant en l'àmbit domèstic com també en l'empresarial. L'Ajuntament treballa perquè el desplegament es faci aprofitant les infraestructures de connexions actuals amb l'objectiu de minimitzar l'impacte. Per aquest motiu, a més, s'impulsarà un pla de soterrar els encreuaments de línies dels carrers per tal d'aconseguir una, millor una millora de la imatge. Per aquestes dades, com és habitual, torna el gran recat d'Arrenca, de... aquest cap de setmana, el gran recat d'Aliments 2019. Doncs, de fet, fa un parell de setmanes que venim parlant d'aquest esdeveniment, crec que vam començar a parlar en aquest mateix programa, i en aquells moments, doncs, la gran preocupació que, que ens va traslladar la Marisa Grassot, del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, era saber si arribarien a tenir tots els voluntaris necessaris, sobretot per fer les tasques de magatzem després que aquest canvi de data d'enguany doncs hagi fet que, que el centre de distribució no disposi de la bòbil·a com era habitual. Dimecres ens vam posar en contacte amb la Marissa i afortunadament ens va comentar que les inscripcions havien anat molt bé i que gairebé tenien tots els voluntaris necessaris. No obstant això, si encara doncs eh... Esteu a temps doncs, de poder-vos apuntar a aquest gran recapte per si aquesta tarda o demà hi ha algun forat en algun supermercat o també pel magatzem. Això ho podeu consultar a la web de l'Ajuntament, palafrugell.cat. D'altra banda, la Marisa Grassot ha demanat que a tota aquella gent que vulgui col·laborar d'aquest gran recapte don donant algun tipus d'aliment, doncs, que ho faci, sobretot donant aquells productes que més necessiten el banc d'aliments de Palafrugell. No, pasta, arròs, entenim perquè ens acaba d'arribar de la comunitat europea, mm -hmm. ens acaben d'arribar eh, pasta, arròs, tot això. El que demanem és, sobretot, oli, llegum seca, que cuita ja en tenim, mm -hmm. eh, després, després farina, sucre, que l'empresat en productes de neteja personal i de neteja de, de casa, ¿vale? llavors demanem eh, gel per tutxar-se,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 hem ampliat en tots aquests productes. Llavors, demanem part d'aliments i demanem part d'aquests de, productes de neteja. Mm. Doncs, com veieu, eh? la Marisa ens feia aquesta llista no? d'aquests eh, productes que necessiten més. En guany doncs, deixem una miqueta de banda la pasta i l'arròs i doncs, apostem per aquesta xocolata també, l'oli de girassol i, a més a més, doncs, a més d'aquests aliments, doncs, també productes de neteja, de higiene personal, que també doncs, són importants per aquesta tasca que fan des del Centre de Distribució d'Aliments. Eh, recordem que tots els donatius que reben en aquests dos dies els permetran tenir productes durant quatre mesos, per això també és molt important tenir en compte la data de caducitat d'aquests aliments que, que aneu a donar, fixeu-vos doncs que tinguin una, una, una llarga durabilitat. i nosaltres donc repasarem dilluns com ha anat aquest gran recapte a Palafrugell que l'any passat va recollir prop de 20.000 quilos. Ambientem, amb música marinera, amb un present mariner, perquè Bagú i Palamós són les primeres viles marineres de la Baixa Empordà. Efectivament, eh, això es va saber aquesta setmana, i és que la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Xacón, entregava aquest dimecres a Satuna els distintius de viles marineres a 12 municipis catalans, els primers en rebre aquest segell. De la Costa Brava també se l'han endut, a més de Bagú i Palamós llançar l'escala i Tossa de mar. En aquest mateix acte s'ha entregat a la Bisbal d'Empordà el distintiu de Ciutat amb Caràcter, una acreditació que ja existia i que la capital del Baix Empordà ha aconseguit aquest passat dimecres. Vila Marinera, Ciutat amb Caràcter i poble Mancant, que és un distintiu que, recordem, es va atorgar l'any passat a Calella de Palafrugell, són marques que es treballen des de l'Agència Catalana de Turisme i que serveixen per segmentar la promoció turística dels municipis catalans. El nou distintiu de Vila Marinera s'ha creat aquest 2019 dins l'Any del Turisme Cultural. L'Agència Catalana de Turisme utilitzarà aquests distintius per fer promoció turística internacional. L'agència és l'eina per donar visibilitat, acompanyar i donar, a més a més, dades als diferents municipis turístics per focalitzar noves estratègies i així aconseguir un turisme de qualitat. Parlem de, de menjar, ja tocava, no? Hombre. El restaurant Casamar de l'Hotel Llafranc manté un any més l'estrella Michelin, o Michelin, si es vol dir en francès. Sí, nosaltres ho hem posat aquí en català, i ho farem així més de casa nostra. El 2011, recordem, el restaurant Casamar de l'Hotel Franc va rebre per primera vegada aquest distintiu. I any rere any, el Casamar de Llafranc doncs, ha pogut mantenir l'estrella Michelin. Ahir es vam, ens van posar en contacte amb el chef Quim Caselles per saber quin era el secret no?, del restaurant per mantenir l'estrella any rere any i en aquest sentit en Quim doncs, destacava que el punt clau és la constància i la feina i a més a més també tenir un bon equip al darrere. Així doncs, ara fa 8 anys va arribar aquest guardó, el somni de tot cuiner segons en Quim Caselles, tot i que també ens recordava que en els seus inicis l'objectiu no, no era obtenir aquest, aquest guardó fruit de l'estrella però eh, reconeixia que ha vingut el creixement personal i també l'exigència per mantenir-la. El fet d'anar a treballar et va marcar un camí. El fet d'aguantar-la, de, de, de mantenir-la, jo crec que també el que s'ha de fer és aquest esforç que sempre és un espai de millora, no no només cap a la mica dins, sinó al final per treballar millor, per créixer professionalment i perquè els clients també ho equigeixen. No? Jo crec que és un moment uh -huh. on els, els clients, els comensals doncs, també estan molt més preparats i, i això també obliga doncs, a, a, tenir, a tenir que esforçar-se més per estar més doncs, amb una, una carta més més actual, també una carta mica més sana i estar aquest dia a dia.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 I a més, el fet d'haver aconseguit l'estrella al restaurant que van obrir els seus hàbits doncs també va ser un aspecte en el 2011 i que any rere any doncs, ha anat arrodonint aquest somni del qual ens parlava en Quim Caselles, Un Quim Caselles que es mostrava molt satisfet ahir perquè la guia Michelin doncs, havia sapigut premiar l'esforç que ell i el seu equip han fet aquest any 2019. Un reconeixement que a vegades no és valorat pels crítics, com ha passat en d'altres restaurants de la demarcació, doncs a Roses i, i Sant Feliu de Guíxols recordem que eh, el, doncs, havíem perdut aquest, aquest guardó. No obstant això, nosaltres doncs, ahir ens vam posar en contacte amb en Quim Casell, és una persona doncs, també molt vinculada eh, al territori i que doncs, fa la proposta dels enteulats, que va crear ell mateix i que doncs, any rere any també ofereix un, un dinar a alguna entitat de Palafrugell i podeu recuperar aquesta conversa que vam mantenir ahir amb el xef del restaurant Casamar a través de ràdiopalafrugell.cat Segueu notícia, anem cap a la capital comarcal. El Tribunal Superior tomba el projecte d'un nou supermercat a la l'Avisal d'Empordà. Permeten fer un apunt, Rubén? Eh, no és que no vulguem fer propaganda encoberta, sinó que no es diu de quina cadena de supermercats és. No, no, no s'acaba de, de, de comentar. Sí que es parlava, eh, s'ha parlat en algun altre mitjà que, que estem parlant de, del grup esclat Bonpreu. Doncs, per tant, eh, és un, un, un, un gegant, podríem dir, d'aquest supermercat, d'aquest segment de, del, del mercat. Com dèiem, la sala del contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, ha fet pública la sentència que tomba el projecte de construcció d'aquest nou supermercat a la Bisbal d'Empordà, al supermercat eh, expliquem que estava previst de, de ser instal·lat a l'Avinguda Josep Irla davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra ben bé a l'entrada del municipi. La sentència del TSJC contempla tres aspectes problemàtics que, segons el consistori, els promotors del projecte hauran de tenir en consideració. El primer és que la Comissió d'Urbanisme de Girona no és competent per aprovar el projecte. El segon és que es demana un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua per analitzar el risc d'inundació i, en últim lloc, la sentència fa una diferenciació entre l'ús econòmic i l'ús comercial de l'espai que el POUM vigent no contemplaria. En aquest sentit, el Consistori de la Bisbal apunta que es tracta d'una iniciativa privada i que, en qualsevol cas, si els promotors volen seguir amb el projecte, hauran de consultar els aspectes de la sentència amb els serveis tècnics del municipi. De fet, segons fonts de l'Ajuntament, els grups municipals van celebrar dimarts una reunió informativa on es va tractar a aquesta qüestió. El cas hauria arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que es conegués que propietaris minoritaris dels terrenys havien presentat una denúncia contenciosa administrativa contra l'aprovació del projecte del supermercat a principis del 2018. Sacos de Nadal, parlem de, de torrons precisament. Taula rodona, entorn, la tradició torronera de Toni Mira, una família amb molta tradició a casa nostra val a dir que el, que el seu pare Uh, en Pau Descansi, el senyor Antonio Mira Monerris, doncs és qui va arribar aquí els torrons fa una colla d'anys, i ara segueixen els seus fills, evidentment. Sí, per, per sort, doncs aquesta tradició s'han anat mantingent, eh? hi ha hagut d'altres que a vegades no, no, no, no han arribat doncs, a seguir les generacions i podríem dir, eh? com una mica com aquell anunci de la loteria, però en aquest cas en persona i pels carrers de, de Palafrugell, doncs quan un veu en Antoni Mira ja sap que arriba el Nadal i que arriba a casa nostra. Antoni Mira com a dels seus pares, com ara ens comentava en Vicenç, el seu germà i també els seus fills formen part d'aquest llegat que va arribar a Palafrugell des de Xixona, a la comarca d'Alacant i que de, des del 1952 són presents també a la vida palafrugellenca. Aquest divendres, és a dir, avui a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca, Antoni Mira participarà en una taula rodona en la qual explicarà la història familiar i els seus vincles amb la nostra vila que arrenca 67 anys enrere. Així, els seus els pares van obrir una gelateria a casa nostra i els torrons ja es venien aleshores a Can Fredo, una botiga de la Raval Inferior. Una història carrenca però de molt abans de temps de la guerra, del temps de la Guerra Civil com podreu escoltar si assistiu avui en aquesta xerrada, en aquesta taula rodona de a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Una conversa que Rafael Corbí va mantenir amb Antoni Toni Mira que també podeu recuperar a radiopalafrugell.cat qui no en surt encara que en final feliç? 4 policies de Sant Feliu de Guíxols assisteixen a una dona que apareix al portal de casa Sí, ens agrada comentar aquest tipus de notícies també relacionades amb la, amb els serveis de, de cossos policials perquè normalment doncs, sempre són doncs, fets més aviat doncs, delictius i en aquest cas aquests fets van tenir lloc el passat dimarts quan una embarassada de 38 anys que havia trencat aigües al portal de casa seva va avisar la policia local de la població ganxona, els policies van contribuir accidentalment en el par i el van presenciar abans que arribin arribés l'ambulància. En concret, la policia va rebre l'avís a dos quarts d'una del migdia, segons informen des de l'Ajuntament. Un cop allà, els agents van veure que la dona havia trencat aigües i que, a més a més, també sentia molt dolor. Van avisar l'ambulància i, com que les contraccions eren cada cop més seguides, van tallar la circulació de vehicles i vianants del carrer per preservar, d'una banda, la intimitat de la dona i també garantir-ne la seguretat. Mentre un veí anar a buscar una cadira perquè la dona no podia estar d'en el nadó va néixer al carrer. Els agents van col·locar el nen a sobre de la mare i van buscar mantes per tal d'abrigar-los. En aquest sentit, els quatre agents de la policia municipal van convertir-se en les llevadores accidentals d'una dona embarassada, com deiem de 38 anys. Segons expliquen, el parc va anar molt ràpid i el nen va néixer al cap de poca estona d'arribar els agents al lloc. L'ambulància va arribar 9 minuts més tard de rebre l'avís i els sanitaris van constatar el bon estat de salut tant de la mare com del nadó i van felicitar els agents per la feina Feta. A continuació, van traslladar Taamara com a naador a l’Hospital de Palamós. Una ruta literària uneix en i Llofriu. Doins de Som Cultura, aquest diumenge 24, a dos quarts d'onze i fins al voltants de les 12 del migdia, podreu gaudir de la ruta literària que uneix Begur i Llofriu. Aquesta sortida la conduirà la Sandra Bisbe, que us permetrà i us permetrà acostar-vos a personatges reals i històrics amb un recorregut pels carrers de Bagú. Tot, tot, tot seguit es farà una visita a la que fou la casa d'Irena Roques, a Llofriu. En aquest sentit, la Sandra Bisbe va explicar els detalls de la ruta. A Ràdio Palafrugell. podeu recuperar aquesta conversa també a través del nostre portal web. L'àrea de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Bagú, l'Ajuntament de Palafrugell i Sandra Bisba són qui organitzen aquesta ruta literària. La ruta doncs, permetrà als participants recorrer a peu els carrers d'ambdós municipis, tots coneixent diversos personatges literaris. El punt de sortida del recorregut serà l'oficina de turisme de Bagú. Cal remarcar que per a realitzar el desplaçament entre Bagú i Llofriu, Llufriu doncs, serà imprescindible disposar de vehicle particular. D'altra banda, les places, doncs us hem de comentar que són limitades i l'activitat té un preu de 14 euros per persona, tot i que els menors de 12 anys hi poden participar gratuïtament. Us podeu inscriure de dues maneres, o bé trucant al 972 62 45 20 o bé enviant un correu a turisme A més, en finalitzar la trobada, doncs tots els assistents podreu gaudir d'un vermut popular. Som Cultura és una sèrie d'activitats organitzades al mes de novembre a través del Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, per descobrir el nostre patrimoni i avui us hem portat aquesta proposta per aquest diumenge amb aquesta ruta literària que uneix Begur i Llufriu. Exploris més Això ha d'acapar massa patiment, ha hagut de suportar, sortir mortal de poc, vigilant tots els carrers. Tot és un infern, ja no saphaè fer. pall posem <Sos> la mirada novament, una vegada més no en aquest 25na a Palafrugell.hir la l'altre dia si us recordeu, doncs, comentàvem amb dues de les tres il·lustradores. Doncs, aquest, aquests murals que han fet doncs, commemoratius d'aquest dia internacional contra la violència masclista, en tenim nosaltres a la Montserrat Català i també a l'Anna Grimal. I avui doncs farem una mirada per les altres activitats que tenen programades. Ho farem amb la Sònia Vivoles Bon dia, Sònia. Hola, bon dia. I també amb la regidora de Polítiques d'Igualtat i de Joventut, Mònica Tauste. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs uh, comentarem aquestes altres activitats. Primer de tot, però, Sònia, si et sembla, comentem una de les, uh, de les propostes que, que portàveu en guany i que malauradament no, no es podrà fer perquè no ha acabat de, de regir el, el número de, de participants, estem eh, parlant d'aquest taller de pornografia eh, no hi ha hagut prou inscripcions i com que m'has dit que es farà més endavant sí. parlem-ne Parlem-ne i així la gent també el coneixerà i pot dir, ostres, és que a mi m'havia cridat molt atenció i que no hi hagi hagut prou inscripcions em sorprèn també eh? Bueno, imagino que ha, la gent també té moltes coses i fer, és veritat que fer activitats així més obertes, a vegades mm -hmm. costa una miqueta més que s'apuntin més, és una de les realitats que tenim, no? Sí. que no és la primera vegada que ens passa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 Llavors, eh, és un taller on hi ha una, aquesta part i, i, i una altra part d'escriure de, de, de un, algun text entre el grup i posar-li un ritme de trap, no?, i que fos de contingut, doncs, feminista. Mm -hmm. Sí. Doncs, eh, una llavors, petita pinzellada, eh?, el que estem fent d'aquest taller que s'hauria de fer, però que es farà d'aquí un temps, per tant, us anem ja... Sí. Anem fent aquesta difusió ja. Sí, eh? sí, sí, sí, sí. Que qualsevol persona que estigui interessada, doncs, es pot posar en contacte amb Genís o l'Espai d'Ona, uh -huh. i llavors eh, agafaríem les dades i en el moment en què sortís la nova data, doncs, ja, ja, li en ja ens hi posaríem en contacte, sí. No això, aquí, no sé si hi havia alguna persona al darrere que comportava alguna entitat, una entitat que es diu Dona Cançó. Mm -hmm. sí, que hi ja havien fet alguna altra activitat aquí per a La Frugell i és una entitat de això. Estiu així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 totes les aportacions que fan les entitats no? i treballant en aquest tema i així és la implicació que tenen moltes entitats en, en aquest, I treballar tant. en aquest àmbit. Eh? I tant, i nosaltres doncs que les animem a la resta d'entitats a que continuïn treballant en aquest, en aquest sentit, en aquesta línia i arriba aquest 25-en Mònica, explica'ns una miqueta l'Ajuntament també doncs, fa temps eh, que, que lluita Uh, contra, aquesta, contra les violències i intenta doncs, uh, afavorir la, la igualtat entre homes i dones també. Uh, un any més doncs, uh, hi ha tot un seguit d'activitats Sí, el dia 24 tenim la, la ballada per les relacions lliures de violències masclistes com mm. gairebé cada any si sí, ja fa tres ja ja fa... o quatre anys que ho fem sí. um, el ball country a la palassa Mangarda mm -hmm. i a plaça nova tenim l'indihop de 11 a 2 mhm mm i a la plaça en Mangarda també tenim el fotocall d'estimar uh -huh. no fa mal d'estimar no, no fa mal aquest fotocol que també ja és una activitat recorrent eh, dels darrers sí. anys sí. i que doncs, eh, també ajuda a visibilitzar una miqueta més i que la gent doncs, també no també s'assumi i que, que mostri aquest rebuig més enllà d'assistir a les activitats doncs també després si podem compartir a través de les nostres xarxes al final també fa que arribi més gent no? sí, sí, sí. molt bé, aquests són els actes previs del dia internacional contra la violència masclista i després ja arriba el dia 25 el dia 25 a les 5:30, i mitja, uh -huh. tenim la desena encesa d'espelmes de, i la presentació del videoclip i de la cançó que va fer la Marina Agil que es titulava quan salta l'alarma i, bueno, en aquest videoclip també van participar els Petitis mm -hmm. que és un grup de... bueno, una entitat aquí del poble i un grup de dansa. Sí, un grup de joves que fan dansa. Um. Això com a part així més musical mm -hmm. i també a part més visual i més il·lustrativa uh, va participar l'Anna Grimal la Bruna Valls i la Montse Català amb tres il·lustracions de dos per dos, si no recordo malament mm -hmm. uh, amb, bueno, amb un dibuix d'elles per visibilitzat en meg. Tenim unes fotografies que ens va compartir tant en Pau Bruguera, no? de, de, del Pugnòmnia, com també doncs, eh, alguna de les il·lustradores, ens van fer arribar algunes fotografies d'aquest eh, making-of, no? d'aquest mural. La veritat és que és molt divertit, també comentar amb l'Anna i amb la Montserrat, i que al final són molt estils molt diferents sí, sí. I lo, però el maco, el no? rellevant, és que al final totes han optat per un missatge en positiu. Sí. Eh? Això I també és sí. remarcar. Eh? Sí, sí, sí. sí. Es, de fet, és... Es...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 de, bueno, en positiu i això és el dona, o sigui, és, són molt xules bueno, diven, di, qui pugui venir a plaça nova el dilluns mm -hmm. les, les mostrarem a, les trarem a plaça nova les il·lustracions i les mostrarem a plaça nova i les presentarem aquell dia si sí, sí. malauradament hi ha algú aquell dia que en aquella hora treballi i dic, ostres, jo també vull veure aquestes il·lustracions m'heu fet venir ganes les podem veure més tard Sí, en algun moment estaran exposades a Can Genís. No mm -hmm. sabem uh, si Ana. fora, dintre... Al principi vam comentar fora, Val. però, bueno, bueno Estaran a Can Genís. A Can, que Genís. Es, en, a Can Genís segur que estaran. Sí. Estan, Perdeu-vos una estona per Can Genís, que si no hi heu anat des que ja ha obert les portes després de la reforma, doncs val la pena també visitar l'espai, sí. i a més a més no es podeu gaudir d'aquestes il·lustracions. Uh, dèiem aquest missatge positiu que han volgut transmetre elles tres, aquestes tres il·lustradores de casa nostra, i d'altra banda la Marina crec que també va en aquesta línia, eh? no sé si l'heu pogut escoltar ja la sí, cançó a vosaltres. sí, sí. sí? Mm, fantàstica sí? <ríe> sí. Nosaltres tenim les de l'any passat eh, sí. o l'any passat, les dels darrers anys i les, les anirem posant no, aquests dies també i per tant, doncs, eh, al final, totes aquestes cançons que s'han anat creant eh, estan donant està sent que sigui una activitat doncs, que ja sigui desitjada, no? que ja la gent l'esperi no? uh -huh. i per tant doncs, té, té uh -huh. aquesta connotació positiva ja, ja de per si aquesta, aquesta, aquestes activitats que es fan no? uh -huh. a vegades clar, estem lluitant contra un, una, una xacra dir, sí. però al final també hem d'intentar doncs, donar les eines en aquest sentit a les dones per l'empoderament, sí. em parlava també l'altre dia l'Anna d'autoestima, sí. no? al final tot això ajuda d'escoltar-se, d'escoltar mm -hmm. sobretot les necessitats, què necessito jo, perquè és veritat que com a dones eh, socialment estem educades és de cuidar l'altre mm -hmm. tenir pensar mm -hmm. present a l'altre i és, eh, el treball és m'escolto què necessito i puc dir que, i a més puc dir que, que, i, i em puc permetre dir i donar el permís per dir no? què vull i què necessito i poder dir prou posar límits mm -hmm. i bueno, es tracta d'això i, i, i són missatges que quan ho veus no veus el, la il·lustració t'arriba, o sigui, t'arriba com a dona t'hi veus identificada, t'arriba i t'adona força mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Comentàvem el tema de les espelmes, de l'encer d'espelmes, sí. eh, no han comentat on les pot anar a buscar la gent, perquè no sé si encara en queden, eh, també. Sí, hi han serveis, per exemple, i educació, que tenen una cistella amb diferents espelmes, amb, amb diverses espelmes, ens en van demanar perquè se'ls havien acabat, i estan a diferents serveis municipals, hi ha una cistella on estan al teatre, a la piscina... Uh, Can Genís Can Genís ha fet la taula, la taula informativa, la informativa és veritat uh -huh. Uh -huh. que conjuntament, per exemple, Can Genís amb, amb la taula informativa uh -huh. sí, estan, dí, allà a, estan allà uh, a, a serveis socials n'hi ha un altre, educació, ja l'he dit piscina, teatre, biblioteca uh -huh. i poden passar fins aquesta setmana Uh, diumenge també, si volen, en podrem tenir doncs, allà la, a la plaça Armangada, que hi haurà el protocol. Sí. I si no el dilluns mateix, el ens hi donarem a plaça nova, qui no en tingui, doncs li podem, li podem, li, la pot venir la pot venir encendre. Perfecte. Uh, a més a més, també hi ha una novetat, no?, entorn a aquesta encesa d'espelmes. Uh, com les posareu, aquestes espelmes? Sí, no sé si el... No pots pot explicar, eh? Sí, sí, i tant, i tant. <ríe> uh, sí. uh, el...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 Serà més, més visual, ajudarà a visibilitzar doncs, quan hi ha una acumulació de gent, doncs clar, els que estan a primera fila ho veuen, ho veuen molt perfecte, bé. però els de darrere què passa, no? no sí, puc doncs, mireu, aquest any, gràcies a, aquest, a aquests nois i noies del cicle formatiu de soldadura, doncs tindrem aquests arbres. A més a més, no sé, per acabar, si, per la meva part, eh, després si voleu afegir alguna altra cosa, també hi ha una sèrie d'entitats, eh? abans parlàvem no? de la implicació d'aquestes entitats que volen eh, col·laborar eh, i que fan activitat activitats doncs, per intentar doncs, visibilitzar aquesta violència mesclista, doncs també eh, tenim una, una sèrie d'entitats de, de, que també seran presents el dia 25, eh? Sí. No sé si ara les recordeu totes. Mm, a, a, més que tot em falta confirmar alguna. Mm -hmm. No les podria dir totes. Em puc dir alguna que sí que està confirmada, si voleu. Mm. Però ja... O sigui, qui conduirà l'acte... Seran els trompetes. També, a brisat. Mm -hmm. Sí. Um, bueno... Els vam demanar per el manifest que van fer farà mig any, més o menys, sí. i estan encantats i super superil·lusionats en poder conduir l'acte del 25. Doncs uh, aquesta conducció d'aquest acte, que, que, que portarà, doncs, uh, normalment, doncs, a Palafrugell, doncs, a lluitar contra les violències masclistes, i aquests els trompats, eh, que sí, que, que, que amb aquest manifest, uh, que vam fer palès també, donant el carrusel, sí, eh? i que doncs, uh, crec que ho van fer, l'acte, podíem inaugural van fer el museu del Suro l'auditori sí, sí. i que està molt bé també, eh? que, que, que aquestes entitats i a més entitats amb en, amb en, en jovent també doncs que s'impliquin en aquestes en aquestes aspectes, eh? de, de, que es fan. Sí, sí, sí, sí. Doncs, eh, com que no tenim totes les entitats confirmades i com que dilluns nosaltres hi serem allà i Molt en parlarem amb alguna d'elles, doncs ja ho ja podrem comentar. No? Així no, no ens en deixem cap que, que estigui ballant Home. i ningú s'enfada, si ho sembla. No, no, <ríe> si jo sembla. també crec que m'estimo més així, doncs no? Doncs ja està. Sí. diem que són cap a una desena d'entitats, de, de, sí, més, més o, o, menys. o menys. entre 7 i 10 entitats. Mm -hmm. entre... Per tant, doncs, uh, totes aquestes que estaran dilluns, nosaltres també hi serem, com us han dit, a partir de dos quarts de 5, més o menys. Tindrem a la Marina Gil, que no hem tingut uh, prèviament, però que la tindrem allà, doncs minuts abans que presenti aquesta cançó i per tant doncs, podrem també saber com ha estat aquest, uh, aquest, um, aquesta producció d'aquesta cançó i de, del videoclip que també es, es donarà a conèixer el mateix dia 25 a, a Plaça Nova uh, si no hi ha cap imprevist meteorològic, que no sé ara els, com, els mapes com els tenim No, no, no m'ho he mirat no m'he mirar, sí, no no? a mirar-ho uh, l'únic sí, en cas de pluja es farà a les peixateries al sí. porto de les peixateries, com l'any passat com es va fer l'any passat i que van a la mar de bé sí. per tant doncs, ja tenim una, una, una experiència que van anar bé i per tant sí. doncs, no, no passaria res en tot cas, nosaltres estarem a plaça nova o a les peixateries, però estarem allà doncs, per comentar aquesta prèvia d'aquest 25 -ena. avui hem volgut repassar aquestes activitats amb la Sònia i amb la Mònica us agraïm doncs, que hàgiu vingut aquí a explicar-nos-les i esperem doncs, que no plogui d'una banda, que així ja quedem allà a plaça nova i doncs que tot eh, vagi rodat Gràcies es va Que conviure amb un masista que no saps el queè t'espera, més vida o l'aport. Tu digues no no. Després d'aquesta conversa entorn a aquests actes que Palafrugell ha organitzat per aquest 25 de novembre aquest proper dilluns doncs, eh, o també us recordem que les cançons que heu anat escoltant de fons doncs, són les corresponents als altres anys, les cançons que s'han fet en els altres anys commemoratives d'aquest Dia Internacional contra la Violència Masclista. Doncs, fet aquesta conversa amb la Sònia i amb la Mònica, doncs a continuació tindrem la previsió meteorològica que ens arribarà una vegada més des de l'Observatori de l'Estatit amb en Josep Pasqual. Bon dia, Josep. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, eh, novament, per passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell per posar-nos no és el dia doncs, que ens espera, eh, meteorològicament parlant, aquest cap de setmana. Avui ens eh, hem llevat amb una miqueta de pluja, eh? eh sí, de fet, aquí a la ha sortida eh, han caigut quatre gotes justes. Eh, la situació és una mica peculiar aquesta eh, vegada, uh -huh. perquè ens arriba una depressió molt potent eh, per Galícia...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 persones que tinguin baròmetre, veuran com la pressió atmosfèrica va baixant molt uh -huh. i aquesta propera nit doncs, probablement, tot i cada dia doncs, podem tenir això, algun pluji en feble uh, sí que durant la nit doncs, uh, es remenarà la mar de Xaloc uh, començarà a bufar el vent ja a partir d'ara doncs, de Garaví ja naixaloc, es remenarà molt la mar i durant la nit doncs, pot ploure poden caures roixats tot això serà molt ràpid perquè ja de mal de matí haurà passat tot encara quedaran alguns núvols i fins i tot demà podem esperar encara estones de clarianes i el vent ja més aviat fluix una temperatura que no canviarà massa per tant tenim un dissabte o es preveu un dissabte variable estones de sol, estones de núvol sí que cap al tard cap al vespre pot caure altra vegada algun altre plogim, alguna pluja feble i mm -hmm.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 Sí, o sigui, les depressions atlàntiques, veiem, és molt habitual que siguin molt potents entre, no sé, Islàndia, Noruega, les Illes Britàniques, i que envien fronts doncs, cap a aquella zona, cap a les Illes Britàniques, nord de França, i que entren a Europa doncs, per aquella zona. A vegades, doncs, eh, com ha passat fa uns dies, o ha passat alguna vegada aquesta tardor, es despenja, diguéssim, una massa d'aire fred embalsada,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 Molt bé, doncs, eh, Josep ara cau, en, cau un for roixat. Eh, ara se sent aquí el sostre de, bueno, al, al terrat de, de l'edifici de, de la ràdio i també hocí veient a través de, de la finestreta. Doncs, que cau un for roixat en aquests moments a, a Palafrugell. bé al final ja ens ho has dit a eh, tu que el, al llarg d'aquest matí, tot el dia ons pot haver-hi aquests episodis així esporàdics i que el més fort no arribarà de cara al vespre en principi, eh, tot i que també serà de curta durada de, de cara al cap de setmana on doncs, ja ens ha comentat aquest eh, dies una miqueta variables a dissabte també diumenge pot arribar una miqueta de, de, de pluja i nosaltres doncs, ens retrobarem novament amb en Josep aquest proper dilluns eh, per saber, doncs, eh, novament quin temps ens espera de cara, però, ja a la darrera setmana del mes de, de novembre. Josep Pasqual, des de l'Observatori de l'Estartit, moltes gràcies. Sí, per cert, eh, podria afegir una cosa sí. i és que segurament hi ha gent d'aquí, de la zona de Pal Forgill, que també Sol anar a la Plac de Santa Catrina que se celebra aquest diumenge sí. que Santa Caterina és dilluns, doncs que sembla que en principi el perill de pluja és pràcticament nul. Bueno, doncs segur que molta gent estarà contenta també doncs, gent d'aquí que, que, que, que assisteixi a aquest aplec donc que per dilluns eh, doncs, hi hagi eh, aquesta bonança, dim-ne o per, per, per aquest aplec, volem dir. Sí. Doncs eh, Josep, moltes gràcies i ens retrobem dilluns. Perfecte bon dia diet.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 Compri a Palafrugell sense anar més lluny.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 vendres més en aquest espai de l'hora del peix fregit, tornem a tenir la Carla Romagosa amb nosaltres, per tant doncs, parlarem de la menopausa i també doncs, de com ens pot ajudar la Carla en aquest cas eh, les dones, que us sentiu millor, eh, que doncs, comenceu a conèixer una miqueta més la menopausa, si esteu ja en ella o si eh, doncs, esteu properes, eh, propera, eh, properes en aquesta etapa de, de la vida, doncs si comenceu a notar alguns dels símptomes que repassàvem la setmana passada doncs continuarem a eh, enfocant eh, aquesta càpsula en torno a la menopausa. Bon dia, Carla. Bon dia. Gràcies per, novament, venir aquí amb nosaltres i explicar-nos, doncs, una miqueta més al voltant de la menopausa, per aquells que no l'acabem de conèixer i, doncs, que som uns, eh, podríem dir, principians, no?, en aquest tema i, per tant, doncs, amb les teves eh, càpsules i amb els teus eh, consells, doncs, mica mica anirem aprenent i després, doncs, sempre podem ajudar a gent doncs, que, que es trobi no? en aquesta situació sobretot les dones avui volem enfocar, després d'aquesta càpsula que dèiem l'altre dia, de les fases i dels símptomes doncs en un estil de vida no? que pot ser favorable que pot ser positiu per enfocar aquesta nova etapa de, de la vida um, per on podem començar Carla? Um, qu -qu -qu quins passos es poden seguir per, um, per tenir un bon estil de vida per quan arriba aquest moment de, de, la, de la vida? Doncs, bé, primer donar-vos les gràcies, estic molt contenta d'estar aquí. <coughs> <coughs> Gente, no, no. sí, cap problema. <coughs> M'estava aguantant però no, no ho heu arreglat amb, el, amb el No cap. passa res. Va, doncs primer de tot donar-vos les gràcies perquè estic molt contenta d'estar aquí i com tu bé deies, si podem ajudar a, a compartir informació i que les dones sàpiguen com afrontar millor aquesta etapa amb, amb salut, amb alegria, amb benestar i sabent que és una etapa crucial que, que és l'etapa més llarga de les seves vides, com dèiem, dèiem en, en les setmanes anteriors i que ho poden fer eh, sentint-se bé i que sentint-se bé és decisiu i que s'ha de buscar la manera de fer-ho um, com a pautes d'estil de vida hi ha dues coses que són essencials. Mm -hmm. Una cosa és la trajectòria que hagis fet tu durant tota la teva vida, és a dir, com hagis cuidat els teus ossos i les teves artèries, perquè si recordem o per que no, aquelles dones o aquelles persones que ens, no ens van arribar a escoltar la setmana passada o l'anterior, parlàvem que que les dones en la menopausa podem tenir sintomatologia, sintomatologia o no, però totes, totes, totes correm el risc a llarg termini de patir malalties cardiovasculars i eh, osteoporosis. A més a més que és un moment en el que apareixen les primeres malalties autoimmunes. Dèiem també que els estrogens, que és la principal hormona eh, femenina, eh, a mesura que va, va disminuint, doncs, bueno, eh, en realitat els estrogens exerceixen com... com escut protector de l'organisme, no?, i quan van desapareixent, doncs és, és per això que apareixen les primeres malalties autoimmunes uh -huh. a, i a llarg termini, doncs aquest deteriorament del, eh, fisiològic, eh, doncs de tot el sistema cardiovascular i per això tenim risc, doncs, de patir eh, aquest tipus de malalties. Uh -huh. I també el protegeixen els ossos. Per tant l'estil de vida és essencial però no l'estil de vida que tinguis en el moment que et diguin o que tu diguis, ah, ja fa nou mesos que no tinc la regla deu ser que ja estic entrant a la menopausa no, és un estil de vida que s'ha de fer des d'allà ben joves perquè la salut dels ossos no es construeix d'un dia per l'altre és una salut que es construeix a base d'alimentació a base d'exercici físic hi ha uns predisposants predisposició genètica potser també hereditària, però ens hem de cuidar això, vol dir que Exercici físic que ens ajudi a enfortir els ossos, que aquests es regeneren amb microimpactes. Per tant, no cal fer els grans salts ni les grans carreres de grans curses d'impacte de córrer, però sí uns petits exercicis que et facin copets i, a la vegada, exercicis de força i, a més a més, donar elasticitat al cos. Perquè, si pensem, té lògic això de l'elasticitat, i pensem que els ossos estan dèbils i es van debilitant eh, al llarg de la menopausa mm -hmm. doncs clar, aquests ossos que, que, que, que s'articulen es, que, a les articulacions diguem-ne, doncs necessiten doncs, dels tendons, de la musculatura per poder ser flexibles mm -hmm. per tant, per poder-se moure i si nosaltres no som flexibles farem crac no? i són aquests clar. punts de risc, eh, doncs, la cadera, el canell, l'esquena... Hi, hi ha algunes eh, zones que, que siguin més eh, sensibles en el pas dels anys? Doncs, Les fractures que... com més típiques són aquestes. Uh -huh. no? El fèmur, no? Ui, la, la, la iaia s'ha caigut ha caigut i s'ha trencat el fèmur. No? Aquella cosa que s'ha sí, sí, sí. no sé si trencat el fèmur i, i ha caigut. Clar, clar, clar, no saps ben bé no? que està primer, no? si l'ou o la gallina, no? en aquest cas. I jo torno a dir, ja sempre faig aquesta intervenció ja ho saps, que... Ah, no, que els homes també pateixen d'osteoporosi. Recordo, vas dir la setmana passada, sí, i, i ho dèiem, eh, que a vegades sembla que no no tinguem en compte això que, que pensem que som aquí com uns semideus eh? però, no, però no, també ens passen aquest tipus de cosa de coses i per tant, doncs aquests, aquests consells que ens ha donat ara la Carla doncs tan bons són per a les dones com també per als homes eh? cuidar-se a fer aquest exercici físic i com deia ella, no cal que sigui anar a córrer maratons sinó doncs, fer un exercici físic constant, eh, moderat sí. dir i que ajudi doncs, que quan ens anem fent grans, anem complint anys doncs, eh, ens ajudi en aquest cas a tenir uns ossos més forts, més forts i també doncs, a mantenir l'elasticitat que doncs, eh, no la que teníem en 20 anys però bueno és no, però... el millor que puguem s'ha sí, no? d'adaptar a cadascú a l'etapa de la vida en la que es troba però així bé ho deies resumint, exercicis d'impacte, de petits impactes que generin microfractures als ossos flexibilitat i exercicis de força perquè la musculatura també l'hem de tenir força mm. i després s'ha de fer algun exercici cardiovascular caminar, però no caminar allò o sigui, caminar consciència a veure a botigues, eh? que falti l'aire Exacte, no a veure botiga. No anar a passejar amb uns companys, anar xerrant i anar-te aturant... Exacte. Eh, ...que passa aquí què passa allà, no? Ah, no, no, no, no, exercici que, que et falti l'aire. I jo si ho fas amb amigues i amb amics, molt millor, perquè la vida ben compartida, ah ja dèiem l'altre dia, que sempre és millor. I tant. I l'aire lliure també ens ajudarà a estar exposat a, a, a la llum solar i, i, i això ajudarà a la, a la síntesi de la vitamina D, que ens ajudarà també... Amb, amb, amb la salut dòsia dels ossos. Però aquest exercici cardiovascular és molt important. Jo sempre ho dic, que s'ha de fer en grup, buscar grups. A vegades les dones, quan estem en la menopausa, doncs moltes dones els hi fa vergonya, perquè han agafat uns quilets i, mm -hmm. i costa doncs Bueno, l'autoestima és un moment que pot estar baixa i és un canvi que per a moltes dones ho veuen no, com una transició molt delicada i per mm -hmm. tant, trobar un grup que estigui passant pel mateix que, que, que puguis riure que, que a més hi hagi una persona que, entre, que us entreni i que us guiï en la manera de fer els exercicis això és molt interessant jo crec que és, és la clau de, de tenir una menopausa feliç perquè a més a més et pujarà les endorfines, no? I, i aquest, que és aquesta, la, bueno, l'hormona eh, de la felicitat, sí, eh? no? I està tots com amb, amb més alegria i millor estat d'ànim. Tu, Carla, ens has comentat eh, això, que és molt important doncs, ja començar abans, eh, que arribi la menopausa, però si ara tenim alguna oient que ens estigui escoltant i, i pensi, bé, que jo ja fa un parell d'anys que tinc la menopausa mm. i, bueno, en el seu moment sí, havia fet algun exercici sí, així, però no havia estat gaire gaire constant mm. uh, anem tard uh, o també tenim uh, solucions per a ella, o en aquest cas també anirien cap aquí, no? que, que ara que està en aquest moment de la vida, doncs que poder torni a reprendre una activitat que havia deixat no? No, seu i moment? tant, i tant recuperant el que has perdut en quan a salut, o sigui, doncs serà molt difícil perquè però, però, però has, si estàs forta mm -hmm. i flexible i àgil tot serà molt més senzill jo crec que és important de no deixar-se perdre hi ha una gran tendència eh, moltes dones eh, que, que que arriba a la menopausia i es converteixen en iaies, no? amb àvies potser no ho són d'àvies o potser sí, mm -hmm. però és aquest concepte d'una mica antic, no? i que de seguida doncs la roba que ja tenien no els hi kept, els hi surten les primeres canes, elles mateixes amb el canvi hormonal es deixen i deixen de cuidar-se jo, jo sóc una gran defensora que això no pot ser no ens podem eh, no ens podem convertir en, en, en, en, en un aspecte com si fu... i una ment també, com mm -hmm. si tinguéssim 70 anys, quan en realitat en tens 55 i això això passa molt sovint no? i són persones que es deixen perdre que es deixen estar, es deixen ho van deixant, ho van deixant i jo animo que no, que no, que són dones precioses que no s'oblidin que ho són que ho han sigut i ho seran uh -huh. I, i, i, i que són intel·ligents i prou fortes com per trobar la manera de fer-ho, és simplement trobar la manera que ens motivi cadascú Clar, al final cadascú és un món i podeu una cosa que motivi a una, una dona, doncs poder l'altre no li acaba de fer el pes però eh, al final és trobar el seu espai i veure allò que, que, que més l'emotiva no? que la, la fa tirar endavant i això, no deixar-se eh, perdre, no deixar-se abandonar no? en el sentit doncs, que eh, arriba aquesta etapa que moltes vegades doncs, està marcada negativament i que doncs, amb la la l'estem intentant positivitzar el màxim possible ens ha parlat de l'exercici físic com una de les claus a tenir en compte en aquesta nova etapa i amb aquests estils de vida que ens ajuden a millorar i una altra crec que si no m'equivoco, eh? crec que eh, pot anar cap a l'alimentació també, Carla. És molt, molt, sí? molt bé. La dieta l'alimentació és, és de vital importància, és essencial. Mm -hmm. um, uh, és un moment de la vida en el què el metabolisme es ralenteix. Mm -hmm. um, el greix s'umumulalen en altres parts del cos. a uh, a, a la panxa doncs potser més els malucs mm -hmm. i, i tenim també doncs, aquestes retencions de líquids, per tant mm, una dieta inflamatòria és el que demana la menopausa és una dieta rica en fulla verda amb, amb, amb fruita molta verdura, animals, aliments d'origen vegetal, legums també riques en, en, en micronutrients i en macronutrients, que puguin tenir uh, calci, uh -huh. um, eliminar tots aquells aliments que són, anti, que són inflamatoris per l'organisme, com l'alcohol, les begudes ensucrades, el sucre, els dolços... Uh, inclús uh, els làctics els, uh, els làctics inflamen molt l'organisme hi ha una gran contro controvèrsia entorn d'això i hi ha diferents visions en com, com prendre les fonts de calci que també ens ajudarà amb el tema dels ossos Clar, això, això... potser ara hi ha algú ostres, m'estàs dient que els làctics no i... mm. però si els ossos els hem de mantenir mm. hi ha molts aliments eh, que molts contenen càlci potser... que no ho sabem eh? que... sí. i això doncs S'ha de mirar també. Sí, mm -hmm. sí hi ha molts aliments que en contenen, com per exemple tots els aliments de fulla verda, mm -hmm. el bròquils, espinacs, les ametlles... Doncs passar a prendre el cafè amb llet del matí per eh, prendre una llet d'ametlles, potser mm -hmm. amb, un, amb, un, amb un preparat amb cacau, que és antioxidant i, a més, és estimulant i és boníssim. Mm, canviar una mica doncs, aquestes pautes... Que, eh, tenim, una, tenim una cultura de l'alimentació que és molt difícil de canviar. A mm. mi mateix em costa, per exemple, que és la cultura de l'entrepà, no? Mm -hmm. L'entrepà i, i el tall i l'embotit, fu... sí. no? I el que fem llet i... Bé, bueno, doncs potser mirar... Si, si no ens podem desprendre d'aquest pa, no passa res buscar un pa que sigui més saludable amb farines menys refinades que siguin més integrals, que això també entra en doncs, aquest tipus de pautes de la dieta uh -huh. mm, i, a, i en lloc de posar-hi un fuet o un aliment processat que sigui un embotit doncs, doncs potser una mica de guacate no?, de bocat o, o una, un, una, com si fos una mantega doncs la... la l'oli de coco, no? que també és molt, és molt interessant mm -hmm. eh, les seves propietats nutritives i, i d'omegas això pot ser molt molt interessant també. això en els darrers anys poder cada vegada se n'està parlant menys no? d'aquests aliments alternatius abans sí, no? que era, era això i ostres, costava una miqueta trobar no? alguna sí. altra cosa o algunes botigues en què eh, poguessis trobar algun altre tipus d'aliment mm -hmm. ara, bé, bueno, tot molt més globalitzat, també això ha fet uns doncs, que tinguem eh, productes d'altres territoris i que ens arribin doncs, productes eh, poder que són més eh, interessants per a nosaltres eh, per, per al nostre sí. eh, equilibri poder alimentari però també coses de, de proximitat aliments de proximitat, unes anxoves uh -huh. per esmorzar amb una torrada amb i, un, i una mica de tomàquet és excel·lent eh, és un esmorzar fantàstic i a més a més doncs, aquestes espines que poden tenir les sardines o les anxoves mm. també són una font de calci. sí. Mm -hmm. Carles, això això de parlar de menjar sempre a mi m'agrada eh? molt ja, de, de per sí, i, i fa venir gana, fa venir salivera, eh, però bé, eh, estem donant aquí uns conseils una micaets bàsics, al final també I molt generals, molt perquè generals. ens falta molt de la llista de, de que s'aconselleria amb l'alimentació, que això ho podrem tocar un altre dia, si I al final també després, eh, cada persona doncs, en aquest cas, eh, pot acudir al seu metge i allà o, o la seva persona de confiança en relació a la, a la nutrició. I, per tant, doncs allà sí que es podrà fer un estudi més personalitzat, eh? que això també és molt important, eh? Sí, jo, jo, jo de fet, em, acompanyo a les, a, a les persones, a, a les dones, perquè se sentin bé, uh -huh. i, i derivo als millors professionals. Um, la meva consulta a Barcelona és, és molt xulo, perquè estic a l'Institut Riera Bartre, la Clínica Sagrada Família, uh -huh. i... i i són grans de les, de les preguntes que em, que em plantegen no? què puc menjar, què no puc menjar Clar. més enllà d'una dieta en concret que no és ben bé el que faig jo però és, és orientar on, on, on les preguntes clàssiques no? com m'he d'alimentar a partir d'ara com, quin tractament he d'escollir el meu metge m'ha donat aquest tractament o quines pautes d'estil de vida he de fer i resoldre dubtes, no? És una mica la, mea, la meva missió, però en cada, cada cas personal, com bé Clar. tu deies perquè mm. cada menopaus és diferent cada morsa és diferent ara, ara eh? fent referència al, al llibre de, de la Carla eh, important, eh? Dit fer dietes, no, això no ho faig tant eh, poder les dietes ja han quedat a l'oblit, no? Encara hi ha molta gent que les segueix, però és millor no, un estil ha, de vida, sí, no? Que no pas exactament. una dieta en concret que pugui durar un any i després què, no? Després tornem a, a fer els mals hàbits. Sí, clar, no hi ha dietes miraculoses. Jo crec, jo parteixo de la base que el més important és saber com t'has d'alimentar i quines mm. són les pautes que has de seguir. Saber això sí, això no, això ho evito, o això ho... Més que fer grans prohibicions és saber que és el que és convenient. I a, a partir d'aquí, cadascú faci les seves combinacions com més li convingi Em sembla que, que, que, que és que és l'enfocament més lliure en aquesta etapa de la vida. Mm -hmm. Doncs uh, aquesta també és un és un trajecte més a llarg termini, no? Que una dieta sí. de, que és això, eh? que podem... Amb, ara... Podem en baixar una miqueta el tema, eh? però les dietes al final també estan enfocades més en, en perdre pes, so, segurament, i, i això doncs, és en, en, en guanyar qualitat de vida, en tenir doncs, una millor salut a nivell general i poder això comportar més temps. No, els sí. resultats no es veuen tant a curt termini, sinó més a, a llarg plaç. No? Exactament, però mm -hmm. t'aseguro que si comences a fer exercici físic diari, ni que sigui mitja hora, mm -hmm. eh, cuides l'alimentació, limites l'ingesta de, de calòrica i de carbohidrats i prens una, una dieta rica en verdures i fruites i elimines els aliments processats, menges peix, peix blau, peix petit, mm -hmm. mm, una cerveseta de tant en tant, també. Òbviament, eh? Home, per favor, amb, el, amb les propietats del lúpul, és que són meravelloses, antiinflamatòries, i a més hi estudis que diuen que que, que que és beneficiós pels símptomes de la menopausa, d'angoixa... Ah, sí, sí, sí sí, home, clar això jo sempre dic que com, com tots com sempre s'ha de fer tot en moderació ara una cosa és prendre's una cerveseta de tant en tant i l'altra és prendre's en deu d'una de, sentada, no? Això, mm -hmm. evidentment, clar. després eh, si ho fas produirà molts més fogots dormiràs pitjor, tindràs més retenció de líquids, però això són coses que hem de com de sentit comú, no? Uh -huh. Però, bueno, són coses que anem explicant. Doncs, eh, dins d'aquests estils de vida més saludable que afavoreixen, no? Eh, quan, un té, quan una té la menopausa o està doncs, abans d'arribar-hi, també, doncs, òbviament, eh, ja són consells que es poden seguir abans eh, que arribi aquest, aquest moment. Doncs, eh, enfocada en aquests dos grans àmbits, no? L'exercici i l'alimentació. No sé si, Carla, per acabar, tenim algun altre consell que puguem dir... -dir en entorn a, a la qualitat que, que puguem guanyar en l'estil de, de, de, de vida doncs jo crec que és molt important eh, envoltar-se de gent positiva, gent que et faci sentir bé mm -hmm. en, en positiu no hi podem estar sempre bé, eh? això també entenguem i, sí. i si hem de plorar el nostre dol de la menopausa com per exemple doncs moltes menopauses precoces els hi costa molt d'assumir però, però, bàsicament, intentar estar envoltades de, de persones que ens facin la vida feliç i, i, i sentir-nos sentir còmodes amb una casa que estigui bé, que mm -hmm. amb, amb, amb olors, per exemple, crear un entorn que, que, que, que ens agradi, que, que ens recordi doncs, coses eh, olfactives de la infància, els olis essencials, per exemple, tenen un poder, poder sanador... Eh, Preciós i espectacular que ens pot transportar uh, a records que teníem amagats no uh -huh. se sap quina part del nostre cervell no? i això són meravelles que passen amb l'olfacte. També les olors i els olis essencials ens poden ajudar a, a recuperar la nostra part més femenina. Uh -huh. uh, un oli de roses té una llicnça un, un de roses té un poder eh, tan, tan espiritual com, com sensual que eh, preciós i això és ancestral no? això jo mm. ho feia servir l'egopatra, no? uh -huh. diguem-ne I, i, i a part de totes de, ja sabeu que jo a part de tot el, tot el suport científic que sempre vull donar um, a, cada, a les informacions que transmeto uh, sobre la menopausa uh -huh. a mi m'agrada molt també, doncs parlar de manera integrativa i en tot allò que, que forma part de les nostres cultures i, i, i dels nostres ancestres, no? I els osis essencials i el poder sanador de les plantes a través de la pell eh, també és força conegut i a través de les olors, oli de lavanda per relaxar-se abans d'anar dormir, per exemple Doncs ja veieu, tots aquests eh, consells, eh, també eh, tenim en compte doncs, l'entorn que creem, eh, doncs, ja sigui a, a, a, a casa nostra o també les persones que ens acompanyen, que al final, doncs això ja és un consell per a tothom, eh? que intentar doncs, que tothom eh, que, que ens rodegi, doncs, que ens faci el més feliç possible i també doncs, que ens fagin gaudir dels moments que, que al final doncs, tot això ajuda a, a tenir una millor qualitat de vida, a estar millor amb un mateix també i a doncs, sentir-se també estimat que també al final és el que, el que moltes persones busquen. Eh? Oh, I tant, i el que no serveixi fora. I eh? tant. Recordem que és un moment de canvi de cicle. Per tant, com fas canvi d'armari? ja mm -hmm. no et serveix fora mm -hmm. Peix. Doncs eh, crec que amb aquesta frase eh, doncs, crec que podem acabar, Carla, aquesta eh, col·laboració d'avui, aquesta càpsula que ens has ofert, que ens has portat un dia més en aquest eh, programa de Ràdio Palafrugit. Moltes gràcies, Carla i Moltes fins gràcies. la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Directe, com qui he gaudit d'una lluita igualada. Però si us hi fixeu porto somriure de qui s'aguanta una riallada. Després capto l'atenció de qualsevol audiència, pingeixo interès, adoro amb prudència i anar-lo al combat amb detalls. Aturant-me, deixant que la gent s'imagini la cara dels pobres labents que un dia arribaven. Com arribat? i un divendres més amb la Carla Romagosa hem arribat al final del programa de l'hora del peix fregit avui el programa número 93 i amb aquesta píndola doncs, que podreu recuperar també en els propers minuts a través de radiopalafrugell.cat, tancarem aquesta edició d'avui divendres 22 de novembre. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns amb noves informacions de tot allò que hagi passat a la comarca i també a casa nostra durant el cap de setmana, i també doncs, amb dues seccions noves que us portarem com és habitual els dilluns. Nosaltres ens acomiadem, us recordem que tot aquest material el trobareu a radiopelafrugell.cat i que passeu un bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns.